Fjórði kafli Umsáttrið um Gondor Hvað var Gandalfur að vekja Pípin að værum svefni? Og enn logaði og kertum í herberginu og úti fyrir gluggum var myrkur. Lofti var þungt og þrungið eins og búast mætti við þrumum veðri. Hvað líður tímanum? spurði Pípin geispandi. Það er nú komin fram yfir aðra stund, sagði Gandalfur. Tímið til komin fyrir því að stöylast á fætur og hafa þið til. Þú átt að mæta hjá höfðingja borgarinnar og fá fyrirmæli hans um hvert skuli vera hlutverk þitt. Fæ ég nokkuð í svangin hjá honum? Nei, ég sé um það og meira færð ekki fram að hádegi. Matur er nú skantaður samkvæmt fyrir skipunum. Pípin horfið fíldur á lítinn brauðbitan og að þér honum fannst allt of smjörklípu sem borim má fyrir hann að viðbættum bolla af lapþunnri mjólk. Hvers vegna varstu að færa mig hingað? spurði hann. Þú veist að sjálfur mæta vel, sagði Gandalfur, til þess að halda þér frá strákapörum og eða þú kannt ekki við vistina hér, ættir að minnast þess að þú kallar það sjálfur yfir þig. Og pípin sagði ekki fleira. Innanskams arkaði hann aftur með Gandalfi kaldan gangin að dyrum turtsalarins. Þar satt þór í grámónum eins og gömul konguló fannst Pípni. Það var hægt að ímynda sér að hann hefði ekki hreyft sér frá deginum áður. Hann benti gandalvið til sætis, en pípin fekk standa áfram góða stund án þess að hann skipti sér af honum. Loks nýri gamli maðurinn sér þó að honum. Jæja meistari förungur, ég vona gærdagurinn hafi orðið er að einhverju gagni og gleði, þó ég sé nú hrettur um að þér þykji kostur hér í borginni rýrari að þú myndir óska þér. Pípin hafði að strax óþeglega á tilfinningunni að borgarhauðingin vissi einhvern veginn allt sem hann segði og gerði og jafnvel hvað hann hugsaði. Svo honum fannst ekki ástæða til að svara. Hvað kýst þú helst að gera í þjónustu minni? Ég hafði nú ætlað herra að þú myndir skipa mér fyrir um skildur. Það mun ég og gera en fyrst vil ég fá einhverja hugmyndum til hverst þú ert nýtur, sagði Dinþór. En líklega kemst ég best af því með að hafa þig hjá mér um tíma. Herbyggisveinn minn hefur nú einmitt beðst leiðist til að meg að þjóna í útvarðaliði svo ætla þess ekki best að þú takið að er hann starfa til að byrja með Þú átt þá stöðugt að vera við búinn að þjóna mér með öllum hætti sendast fyrir mig, bera boð mín og ég tala við mig ef ég nú fæ nokkuð tíman kýrastund frá styrjöld og stjórnarvastri Getur þú kanski sungið? Já, sagði Pípinn en tók sér svo á Já, já, nógu vel fyrir fólk af mínu þjóðir En ég er hættur um að við eigum enga söngvar sem hæfa stórsölum eða örlega tímum herra. Við syngjum sjaldanum neitt stórbróknara en myndin og regnið. Og helst syngjum ég til að hlæja að og svo ef þetta um mat og drykk. Og hví eftir slíki söngvar ekki að hæfa sölum mínum eða þeim tímum sem við nú lifum á? Við sem höfum nú svo lengi mátt búa við enn skugga yfir okkur, höfum kannski gott af að hlusta á bergmál frá landi þar sem menn lifa áhyggjuleusir. Það mætti verða til þess að við gerðum okkur betru grein fyrir að varstaða okkar hefur ekki verið árangustlaus þótt hún hafi verið vannþaklátt. Það kom á pípinn. Húnu leist nú ekkert á blikuna eiga kannski að fara að syngja einhver kvæði hér aðs fyrir höfðingja stórborgarinnan mínast týrið og allra síst gaman kvæðin sem hann kunni best. En þau voru alltof gróf til að flytja þau þessum stað. Hann slapp samt undan þeirri þraut í billi, hann var ekki látin syngja. Þinnþór snýr sér þessi staða Gandalvi og spurði hann ímyndisar spurninga um Jóherrana hvaðan heldi um stefnu þeirra og um stöðu Jómars bróðurs sonar konungsins Thar. Pípinn undraist tak hvað margfræður Þinnþór var jafvel um fjarlægar þjóðir þó að hann ímynda sér að líklega væri nokku lant um liði síe hann hefði nokku farið til annarra landa. Skyndilega veivæði Þinnþór til Pípins. Farðu til vopnabúrana sagði hann og fáðu er einkennisföt Turnsins þú eiga vera þar tilbúin Því að þau voru pöntuð í gær, komdu svo aftur þau út komin í þau. Allt var eins og hann sagði og brátt var pípinn komin í einkennilega múnderingu, svarta og sylfurleita. Hann var í lítillig breynskirtu, hringarnir mótaðir í harðastastál, en þó svartir sem bygg með hákrindan hjálm á höfði og litlir smágerfir hrapsvængir sitt kórum eigin og með sylfur stjörnu í miðjum hring. Utan við breynvestunu var hann í stuttum svörtum jakka en þó ísaumuð á boðangin tákn presins. Gömlu fötunans voru tekin og brotin saman en þó fekk hann að halda gráu skikjunni frá Lóri en mætti ekki vera í henni þegar hann væri að skildistörfum. Og nú leita hann eiginlega út á þess að vita það, nákvæmlega eins og fólk einmitt gæti ímynda sér Ernil í Perianat, stuttungaprensin, eins og það kallaði hann. Hann kunni fremur ítlavis í þessum búningi og sama tíma fór drungin að leggjast á sálina í honum en var aðskaplega dymt og drungalett allan daginn allt frá sólálausur í og fram til kvölds fór þungu skugginn sífellt dýfkandi og hann þrúaði allra hjörtu í borginni hátt fyrir ofan fæðist þessi mikli skíabakki hægt vestur og bógin frá Svartalandinu og gleifti í sig allt ljós borinn fram af stríðsvindum en undir var loftið kýrt og blíþúnt eins og allur andvinjardalur stæði á öndinni og byði eftir því að þið mikla fárviðri skilli á. Á eldleftu stundu fekk pípinn hlíður þjónustunni og skrapp út í leitað mat og drykk til að hressa hugann og gera sér byðina bærilegri. Í mataskálanum hitti hann aftur berigond nýkomin frá einhverjum aðgerðum úti og veggjavöllum í varturni með upphlaðin aðkomi vegin. Síðan gengur þeir eftir saman út á múrveikin því að pípni fannst hann eins og ég fangelsi innandýra og áttu erfitt með að ná andanum jafnvel upp í háu borgarvirkinu. Þeir settust enn hliði hlið á bekkin þar sem er höfðu settið að snæðingi og tala saman dæin áður og gáttu hort út um vígaskörðin sem sneru til austurs. Það var komið að sólalægi en hinn mikli skíaflóki hafði nú tekst sér svo langt í vestur að það var ekki nema rétt á meðan sólin seg til viðar að henni tókst að senda stuttan kveðjugeisla, einmitt hann sama sem fróði sá á vegamótonum og lísti og höfu hins fallna konungs. En neður á veggjavelli Pelennor í skugga Bláknæfs komst engin geisli, þeir lágu undir skíabreiðunni, brúnir og drungalegir. Pípni fannst eins og mörg ár var í liðin síðan hann sat hér daginn áður á hálgleimdri stund. Þá haðan hann enn verið hoppíti frjálsförusveit sem lét þær ógnir er hann hafið gengið í gegnum engin áhrif hafa á sig. Nú var hann aðeins lítill hermaður í borg sem var að búa sig undir að mæta hrykaleiri árás, klættur í nógu tignanlegan en tunglamanlegan enginnispúning varleðsins. Á öðrum stað og tíma hefði Pípin haft gaman af að íklæðast slíkum búningi, en nú var ekki gert í neynu gamnin í leik, hann var í fúlustu alvöru þjónustu maður harskeits húsbónda sem sjálfur var í nauðum. Hún fannst brinni vestið þungt og styrti í vöfum og hjálmurinn liggja þrúandi á höfðinu. Skikjunið lagði hann til hliðar á sætið, hann hætti að mæna niður á myrkvaða vellina fyrir neðan sig, gespaði og stundi við. Þú ert þreyttur eft Já, sagði Pípin, döið uppgefin af aðgerðaleysi og byð, ég hef ekkert gert annað en að berja fótastokkin við dyr húsbóndamíns lötur hægar stundir, menn hann hefur átt viðraðu við Gandalf og prinsin og anna stórmenni. Og ég er heldur ekki vanur því, meistari Berigond, að þurfa að býða soltin og sitja hjá meðan aðrir steita sig út af allskinn skóðgæti. Slíkt er þingsta raun fyrir hvern hoppítað. Þú segir þó kannski að mér ætti að vera nokkur uppbót að heyrinum, sem ég hlýta af návist þessara manna, en hvaða gagn er að slíkum heyðri? Og það sem meira er, hvað er líka varið jafnvel mat og drykk undir þessum skrýðandi skugga? Af hverju stafar hann? Sjátt lofti virðist vera kökk þygt og skítabrúnt? Kemur sem ökkur oft yfir ykkur með austanóttinni? Ó nei, sagði Berigond, þetta veður er nú alveg afbryðilegt. Þar er ekkert fólskubrigð einhverskonar brunarekur frá eldfjallinu sem myrkrahöfðingin sendir til að bæla niður bæði kjark manna og vilja og það virðist honum einmitt ætla að takast. Ég vildi bara óska að fara mír færa koma aftur. Hann leti þetta ekki buga sig. En nú veit engin hvert hann snýr nokkru sínu aftur yfir fljótið útúr myrkrinni. Já, sagði pípinn. Gandalurur eru líka mjög áhugifullur. Hann var sérstaklega vonsvikin held ég yfir því að fara mír ekki vera hér. Og hvert skildi Gandalfur sjálfu nú líka hafa farið? Hann hvarf úr heráði höfðingjans fyrir háteisverðin og var heldur ekki létta á honum brúnin að þeir fannst. Kanski hefur hann fengið einhverja forspáum í tíðindi? Allt í einu meðan þeir voru að ræða er slegnir þögn, storknir eins og hlustandi steinar. Pípinn grúði sér neður og þristi höndum að eyrum sér meðan Berigond sem hafi verið að litast um út um Vígaskörðin, um leiðu hann myndist Faramýrs, var kyrr í stöðunni eins og steinrunnin og starði órólegur út. En Pípinn þekkti hér hryllilega væl sem hann heyrði. Það var sami skrækurinn og hann nam fyrst endur fyrir löngu á merskinnu heima á héraði en nú hafið það magnast á krafti og ílsku og nýsti hvert hjarta með eitræri örvæntingu loskat berikond aftur talað en afti þó erfitt um mál þeir eru komnir, sagðan hertu upp hugan og sjáðu það eru einhver íllfegli hana niður frá Pípinn steg hikandi upp á stólin og horfði út um skarðið að veggja völlur lát dimmur fyrir neðan og hverðist út til fljótsins sem varla markaði fyrir og þarna sá hann í miðjú lofti yfir sléttunni fyrir neðan sig fimm skugga ótímanlegra nætur fimm fuggkendar ófreskjur ógeslega hræfugla en þó stærri en nokkur örð og grimmúðri en döðin. Nú steftu þeir sér nær, hættu sér jafnmeil í aðeins örskots lengt frá múrnum en sveigðu svo frá. Svörtu rittararnir, muldraði Pípin. Hinn er rittara loftsins. En sjáðu nú berigond, hrópaðan, þeir eru að leitað einhverju. Það er greinilegt. Sjáðu hvernig hnýtar hinga og steipa sér alltaf yfir sama staðinu þarna og sér ekki eitthvað hreyfasið hann á jörðinni littir dimmir dílar. jú það eru menn á höstbæki, fjórir eða fimm ó ég þól ekki að horfa á það Gandalfur, hvar eran, hann? Gandalfur til að bjarga okkur þá gall við annar langur hryllingsgrækur og reis og hneig og pípinn þold ekki meir heldur stefti sér burt frá vígavegnum laf móður eins og veiðidýr En þá heyrði hann döft og að því er virtist fjarlægt í gegnum skrækin hljómana úr trompet sem lauk á langri og að hárri nótu. Faramýr, herra Faramýr, það var hans kall, rópaði Berigond. Sá hugra ekki dáða drengur, en hvernig kemst hann óskataðar að hliðinu eða þessar ógenslu helkrákur beita öðrum vopnum en óttanum. En sjáum til, mennirnir halda áfram þeir ætla brjótast fram að hliðinu. Nei, nú fælast hestarnir og hlaupa triltir. Sjáuð, mennirnir kastast af baki og þeir verða nú að hlaupa á fæti. Nei, eitt situr enn á hestu sínum, nú snýra til baka til hinna. Það hlýtur að vera fóringin. Hann verðist kunna stjórnabæði mönnum og dýrum. Ó, þarna steipir eina þessum hryllili og ófreskjum sér aftur yfir hann. Hjálp, hjálp, þú enginn að fara útónum til liðsinnis. Fara mír! Aðsó mæltu fjekk Berigond ekki lengur hafnir sig heldur þauði af stað yfir í myrkrið en Pípin fyrir varð sig fyrir kjarkleisi sitt svo að á sama tíma og Berigond stökk á flegi fer niður öll stræti til liðsinnis við herfóringjan sem hann elskaði knúði Pípin sig þó til að standa aftur á fætur og gæjast út um skörðin Á samri stundu eigði hann snöggan blossa, kvítan og sylfurlitan koma úr norðri eins og litla stjörnu sem færðist niður um dimma vellina Það reyðist með örskots hraða og stækkaði eftir því sem það nálgæðist og stemdi hrætt að mönnunum fjórum sem reyndi að komast að hliðinu. Og pípni virtist eins og jáðrar fölara ljós umlíktu það, svo að þungir skuggarnir urðu að hörfa undan því og þegar það nálgæðist var eins og hann heyrði bergmál frá klettaveikjum af aldur í rödd. Gandalfur, æfti pípinn. Gandalfur, allta kemur hann til bjarga þegar mest líkur við áfram, áfram hvíti rittarinn Gandalfur, Gandalfur, rópaðan æstur eins og áhorundi og spennandi íþróttakeppni að hvetja áfram hlaupara sem þarf þó ekki á neittni uppverfun að halda en nú hafðu henni myrku steybiskuggar komu veig á þennan aðvífandi og eitt þeirra ætlaði að velta sér yfir hann en þá virtist pípni að lyfti hendi og útrá henni spratt bjartur geisli eins og rítungstunga upp á við. Natskúlinn skrekkti veinandi og hvarf á braut og þar með veku hennir fjórir einnig undan og þeir hófuðs í röðum sísvegum hátt í loft upp og hurfuð til austus upp í lága skýja þekjuna en þar með var þó eins og byrti sem snöggvast yfir veggjavall Enn fylgdist pípinn með og sá reyðmanninn og hvítarittarann mætast og nema staðar með að þeir byðu eftir hinum sem voru fátgangandi. Nú komum enni í hópum út borginni á mótið þeim og brátt hurfiðir honum sjónum undir eitri borgarveggin og hann vissi að þá værið þeir að ganga inn um hliðið. Hann bjóst við að þeir myndur hraðastur upp í turnin til höðingjans og að ákvaða býða þeirra við eingangslið borgarvirki Það er þyrtust margir saman sem fylst höfðu með viðuregninni og björguninni af háum virkisveggjánum. Þa leið heldur ekki á löngu, áður fóra nálgast glamur og háreisti frá strætónum sem lágu upp í gegnum ytrihringin og það kváðu við þagnaðaróp og mátti engum greinaðarnöfnin faramýr og mýðrandýr. Brátt sá pípinn loðandi kindla og mannfjölda fylgja á eftir tveimu reyðmönnum sem reyðu hægt upp strætin Annar var kvílklættur en lísti þó ekki af honum sem áður. Heldur virtist hann föðlur í rökkurinu eins og logi hans hefði sloknað eða verið byrður. Hann var dökkur á brún og brá og laud höfði. Þeir stigðu á baki og við kastalahlýði tóku hestarsveinar við húnfaksa og hinnum hestinum. Svo gengu komumenn að hlýðiverðinum. Það var asi á gandalvi, grá skikki hans sveipæst aftur um axlir og það brann eldur úr augum hans. Hinn var klættur í dökkran klæði, hægur í hreyfingum og haldraði svolítið eins og hann væri örþreittur eða eitthvað særður. Pípinn þvisti sér fram eða gengu undir ljósið við hliðbúan og þegar hann sá föllt andlitt Faramýrs var sem að stæða á öndinni. Hann sá andlitt manns sem hafi gengið í gegnum óumræðilegan ókta eða skelfingu en þó náð stjórn á sér og var nú þögull. Þarna stóð hann stoltur og alvarlegur um sinn og rætti við vörðin en Pípin starði á hann og undræðist hver afa líkur hann var bróður sínum Boromýr sem, sem Pípni hafið frá því fyrsta líka vel við og dáðu tegnanlega en góðulega frangkomi hans. En nú skyndilega er hún var litið á fara mér var hann grepin undanlegri tilfinningu sem hann hafi aldrei áður fundið. Hann fann að þessi maður hafið til að bera þá göfgi sem einstakarsinnum stafaði af Aragorn kannski ekki eins mikilúðulega en nú um leið heldur ekki eins óudreknanlega eða fjarlæga hér var einn af þeir mannlegu konungum sem fæðist hafa á setni tímum en hafa þó til að bera visku og hugaró hins eldra kynstóps hann skildi nú karsögna Berigond nefndi nafn hans af þvílíkri elsku hér var að fóringi sem menn veldi fylgja og sjálfur hefði pípinn vilja fylgja honum jafnvel inn í skugga blakra vangja fara mýr hrópaði hann hátt með öllum hinnum fara mír og fara mír tók eftir óvænilegum rættblæ hans mitt í öllum hrópum borgarbúa og hann snýri sér við og horði og undræðist stórum Hvaðan kemur þú? spurði hann Stuttlungur og í einkennisklæðum turdsins Hvaðan í ósköpunum? En hann komst ekki lengra því að Gandalur hnyfti í hann og sagði Hann kom með mér úr landi stuttlungana sagði hann Já, hann kom með mér, en tefjum ekki hérna, það er svo margt segja og gera og þú ert þreyttur. Látum stuttlungin koma inn með okkur. Já, auðvitað honum ber ég að, að koma með okkur, því ef hann gleymir ekki skildum sínu meira en ég, þá er víst einmitt komin hans tími til að þjóna höfðingjanum. Görðu svo vel pípinn og fyldu okkur. Að lokum komuður upp í engarvistarveru borgarhöfingjans. Þar var djúpum stólum komið fyrir kringum opn með viðarkólum og vín bórið fram en pípinn stóðar bak við sætið dimnþórs og létt lítið á sér bera en fann nú lítil þreitu því að svo ákafur var hann að hlýða allt sem var sagt eftir að fara mér hafi fengið hressingu brauð og sóp hið og víni settist hann á lágan stól við vinstri hönd föðu síns nokkur fjæri á hinahliðina satt gandalur í útskornum stól Hann virtist fyrst í stað svofandi því að ég byrjun rætti fara mér einungis um verkefni þau sem honum hafi verið falið að vinna í leiðungrinum fyrir tíu dögum og gaf hann skýslu um ástandið í ívilju og herflutninga óvinarins og bandamanna hans. Hann gætt líka fyrir sátarinnar á þjóðveginum þar sem herrmenn heraðs og risavaksin dýr voru drepin og dreft. Hér var herfóringi að gefa höfðingjar sínum skýslu eins og svo oft áður um smávægilegar landamæraskærur sem nú síndust í senn lítilvægar og til lítillar frægðar. Þá allt í einu leitt fara mig til pípins. En úr skal við ekki það undalegri sagði hann, því að þetta er ekki fyrsti stuttlungurinn sem ég hef séð stíga út úr norrlægum þjóðsögum og byrtast hér á sunnslóðum. Þetta hrökk gandalu skyndilega upp og greip um armastólsins sem hann sat í. Hann saði ekkert en með sveip sínum tókst honum að afstýra upprópun af vörum pípins. En Dinþór sá sveiprygðin og kinkaði kolli eins og hann hefði strax skilið allt án orða. Svo hélt fara mér áfram frásöfnsinni rólega en hinnir sáttu þöglir og hreyfingalöfsir. Meðan fara mér sagði frá beindi hann sjónum sínu mesta Gandalfi þá hann horfði stundum til Pípins eins og til að rifja upp minningu sína um hina stuttlunguna sem hann hafði séð. Eftir sem hann rætti lengra söguna fundi sínu með fróða og þjónihans og öðrum atvikum í gluggasólalagsins hennett annun, fór Pípina verða þess var að hendur Gandalfs skulvu þó hann reyndi að leina því með því að ríksspenna þær um útskornastólarmanna. Nú er hans snjókvítnuðu og hnykluðust svo gammalegir og þegar pípinn horði á þetta gerði hans ég skyndilega ljóst og fylltist sjálfur hræðslu yfir því að Gandalfur, sjálfur Gandalfur skildi geta orðið svo órálegur, jafnvel hrættur. Loftið í salnum var þungt og kyrstætt. Að lokum þegar koma því að fara mér líst í hverðistund sinni við þessa faransvenna og ákvörðin þeirra að halda upp í kýriðt ungol, konguló Lækkaðan rómin, hristi höfuðið og andvarpaði. Þá rauk Gandalur upp. Kýrít Ungol, Morgúldalur, sagði hann. Hvenar var það að fara mér hvaða stund? Hvenar skildur við þá? Og hvenar byggust er við að koma innan bölvaða dal? Ég skildi við þá á morgni fyrradagsins, sagði fara mér. Þaðan er eftir 15 vikur vegar til Morgúldalsins. Hafið er haldi stefnunni beint í suður. Og þaðan eru aftur fimm vikur vegar að hinum bölvaða törni. Þó þeir hefðu farið með mesta hraða, gætur ekki komist þangað fyrir nýtt dag og kannski eru ekki ennþá komnir þangað. Ég skil vel ótaðinn, en myrkurskíin standa í engu sambandi við þá. Þau hófust í gerkveldi og öll íðilja láundir skuggarnum síðastlina nótt. Mér sýnist ljóst að óvinurinn hafi lengi undibúði árásuna á okkur og að tímasetning hafi þegar verið ákveðin áður en ferra langar þessir yfirgáu skærileida stöðu mína Gandalfur stikaði fram og aftur um gólfið þú segir að morgni fyrir um tveimur dögum og þá áttur eftir þryggjardaga ferð en hvað er þá langt frá þessari bækistöðinni og hingað um 25 vikur vegar eins og fuglin flýgur svaraði fara mér en ég gat ekki verið fljótar í ferðum í gærkvöldi kom ég við í, í kær Andros, henni löngu stafneiðu nörður í fljótinu sem er mikilvæg varnastöð okkar og þar skildu hestar okkar ferja er yfir. En þegar myrkrið ágerðist var með ljóst að nú lægi á svo að ég reyð á stað á samt tremur félungum mínum sem hesta höfðu. Þeim sem eftir voru að flokki mínum skipa ég að fara söður á bógin er þeir að hesta sína til að styrkja setuliðið og skiljað vöð Ég vona að ég haf ekki gert neitt ílt mér, sagði hann og leit á föður sinn. Ílt, rópaði Dinnþór, og augu hans skötu allt í einu gneistum. Hvað ert að spyrja mig að því? Mennirni voru undir þinn stjórn? Eða á ég að úrskurra um allar görðir þínar? En þessi framkomaðinn er lítilmótleg í návæstminni því langtinn og síðan þú fóst þinn að eigin leiða og að hættir að fara mínum ráðum. Ég heyra þú ert jafn tunguleipur og venjulega. En heldur að ég sjá ekki að þú hefur stöðutt auga á mýðrandýr og býður eftir merkjum frá honum, hvort þú megir segja frá hinnu eða þessu. Þú hefur löngum látið stjórnast af honum. Og eitt vildi ég bara segja þér sónu sæll að þó faðiðins í orðin gamall er hann ekki gengin í bardum. Ég sé enn og heyri eins vel og áður og fátt að sem þú hefur látið hálsagt eða vilja að leina mig er mér duðlið. Ég veit nú svarið við mörgum gátum. Og því miður, já, því miður var bor á þar ekki. Haf ég gert eitthvað móti skapiðinu fæði minn, sagði fara mér þá vildi ég að ég hefði vita ráð þín áður en ég þurfti að taka vega mikla ákvörðun. Ætliðu að hefði nokku breytt ákvörðinni, sagði Dinþór. Ætliðu að hefur ekki farið ölluðinu fram, það tel ég líklegast. Ég þekki þig nóg til þess. Þú vilt alltaf sýnast höfðinglegur og gæmildur eins og hinnir fornu konungar, gufugur og ljúfur. Það geti auð til vill hæft mönnum af æðri stigum eðir sýtja að völdum á friðarstóli. En á örvatingar og örlega stundum geta laun ljúmennskunar orði döðin. Þa er þá svo að vera, sagði fara mér. Er þið að svo að vera, hrópaði dind þó hnekslanlegur. En það er ekki aðeins tindauði, herra Faramýr, heldur líka dauði föðins, dauði allrar þjóðavinnar sem þér þó ber skilda til að verja nú þegar Boromýr er fallin frá. Heið þú þá viljað, spurði Faramýr, að vígst hefðu orðið á hlutskiptum okkar? Já, þá má segja það, svaraði Dinnþór, því að Boromýr var mér ætti trúr og gerðist aldrei neitt lærlingur þessa galdramistara. Hann hefði munið eftir neyð föður síns og ekki gloprað úr höndum sér gæfunni. Hann hefði fært mér hinna voldugugjöf, sem snöggvast misti fara mér stjórn og skapi sínu. Má ég þá byrja þig fæði minna minnast þess hvers vegna ég, en ekki hann, var stattur í íðilíu? Á einni stundu ekki alls fyrir lungu fegst hú að ráða. Þá fekk borgarhauðingin honum verkaðinna. Það ekki upp í þeim beska kalleik sem ég blandaði með sjálfum, svaraði Dinþór. Ég hef nú marga nætur mátt finna bragðans mér á tungu og það er mér nú ræðileg fórspá um hvernig dregjarnar verði. Nú finn ég það líka glögglega. Ég veldi óska að öðruvísi hefði farið. Ég veldi óska að ég hefði fengið hennan hlut í hendur. Hættu nú þessari vitlisu, sagði Gandalfur. Þú ættir að gera það í grein fyrir því að bor á mér hefði aldrei Hann er nú fallin frá og dó hetjulega. Megi hann kvíla í friði, en vert ekki að blekja sjálfmaðir. Vissulega ágjýndist hann þennan hlut, en hann hefði orðið honum að falli. Hann hefði egnast sér hann sjálfur og þegar hann hefði snúið aftur til þín, hefur ekki þektan hann sem svon þinn, sveipur Dindós varð kaldur og harkulegur. Boromýr var ekki eins tægur ljárið í þúfu, er það ekki rétt, sagði hann. En ég sem faðir hans er þess fullviss að hann hefði fætt mér hlutin. Víst ertu vetur mýðrandýr en í öllu þínum furðulegu flækjum byrðu þó ekki yfir allri visku. Tel er almenn skinnsemið sem gefur betri raun en vapningar vitka og fljótfærni í fíbla. Því hef ég til að bera meiri visku en þið grunar. Og hver er þá sú viska þín, spurði Gandalfur. Hún ægjir til þess að forða mér frá tvennum mistökum. Í fyrsta lagi ger ég með fyllilega grein fyrir hver hættulitt það er að beita þessum hlut. Og hitt að senda þennar hlut á þessum tímum í hönd fáráðs stuttlungs inn í sjálft óvinna landið, eins og þú og sonur minn hafið gert, er algjör vitfyring. Og hvað hefði herra Dinnþór þá heldur kosið að gera? Ég hefði hvorugt gert, en fyrst og fremst er það utan með alla skinnsemi að treysta á algjört glópa lán og að veði vísa tórtímingu okkar ef óvinurinn klófasti þannig það sem hann misti. Nei, hér ég rétt að hefði verið að varvita það, felaðað, já felaðað í djúpi og dimmu. Alls ekki að beita því, segi ég, nema í allra ítrustu neyð, en umfram allt að fjarlæja svo grækis greip hans, að hann gæti aldrei komist yfir það, nema í svo algjörum úslita sigri, að það henni frá skipti þá okkur ekki máli því að við yrðum allir döðir og hugsaðar eins og þú ert vanur, herra minn, einungi sem um Gondor, sagði Gandalfur. En glemdu því ekki að til eru aðri menn og aðrar verur sem eiga lífið fyrir sér. Og ég verð að segja að ég vorkenni jæpil þræli manns. En hvert ættu þessir aðri menn að leita hjálpar ef Gondor fellur, spurði Dinþór. Ef ég aðeins hefði hennan hlut varvittan nýr í dýfsta svarthóli þessarar borgar, Þertí ég ekki að titra skelvingu undir þessum ógnarlega drunga, né sífelta óttast að versta, heldur gæði ég tekið ákvaranir ótrúflaður. Ef aðu treystu mér ekki til að standast á freystingu, þá þekkiru mig ekki enn. Vístur um það að þar treysti ég þér ekki, sagði Gandalur. Ef ég hefði treyst þér, hefði ég hæglega geta kominn með hlutinn hinga til þín, fengið eran til varveislu og þannir spara mér og öðrum miklar þrautir. Og nú þær ég heyri viðhorf þín, síður og ekki frekar en bor En þú þarft ekkert að taka þetta illa upp fyrir mér, því ég treyst ekki einu sinni sjálfum mér í þessu. Að vantreysti á sjálfum mér hafna í hlutnum, ég byrð þóð að ætti að gefa mér hann af fúsum og frjálsum vilja. Víst er sterkur dinnþór og getur í mörgum efnum haft stjórn á sjálfum þér. En það veit ég að ef þú hefði fengið hennar hlut, hefðan orðið þér að falli. Þóðu hefur grafið hann undir dýfstu rótum bláhnúks hefði hann áfram nagað hjartaðitt og ekki síst ef myrkrið nú magnast og enn verri áföll eru í vændum. Sem snöggvast var sem augu dynþórs aftur skýtu gneistum er hann horrist í augu við Gandalf og pípinn fann enn einu sinni til spennunar þegar viljið þeirra tókst á. Það var einhver líkar enn augnar á þeirra glömpuðu sem tvö sversblöð frá auga til auga og blikaði í þau eins og þeir skiftust á skilmingabröðum. Pípin var hrættastur um að eitthvert sverðalægið veitti banvænt hólsár. En skindilega slakaði Dinnþór á og var aftur kaldur og yfti öxlum. Ef ég hefði, ef þú hefðir, sagði hann. Þessi tilgámsleysu orð þýði ekki lengu neitt. Hann er horfin inn í skuggan og aðeins tímin mun leiða í ljós hvaða dómur býður hans og okkar. Það mun heldur ekki líða löngu, áður en það verður ljóst. Þangatilskulu við allir einn standa saman, en við getum barist við ófuninn sitt með hvorm hætti og varvitt voninna meðan hætt er. En ef síðasta voninn brestur, getum við sínt á hugdyrsku að degja frjálsir. Svo snera sér aftur að fara mér. Hvað heldur um varnaliðið í óskiljað? Það er allt og vegt, sagði fara mér. Því sendi ég þeim herflokk minn frá íðilju til að styrkja það eins og ég sagði. Og það nægir þó enga vegin heldur, býsti við, sagði Dinþór. Það er mun óvönunni láta fyrsta höggi ríða af. Þá þurfa þér að fá þanga kröftu hann fóringja, sér til halds og tröts. Já, þar og víða annar stað, sagði fara mér og andarpæði. því miður er bróðu minn úr hverki nærri sem ég líka elskaði. Hann reis á fætur. Má ég þá fara fæði minn? Hann var reikull í spori og stutti sig við stól föðu síns. Ég sé að þú ert ör þreyt Þú hefur reyðir hrætt um langan veg með skugga ílskunar í lofti yfir þér að því er mér er tjáð Tölum ekki frekar um þar sagði fara mér. Þá skulum við láta það ógert svaraði Dinþór Farðu nú og kvíldu þig Þér veitir ekki af því að krafur morgundagsins verða enn strangari Allir kvöttu nú höfðingi borgarinnar og heldu til kvílu meðan enn var tími til Úti var stjörnulös neðanótt þegar Gandalur held á samt pípni með lítið blýs í hendi til gistiherbiki síns. Þeir mæltu ekki orf frá vörum fyrir þeirn hafðu lokað dyrunum eftir sér. Þá loksins treyf pípin í hönd Gandalfs. Segðu minn úr henskinníslega, mælti hann, er nokkur von. Ég og við fyrir fróða. Já, eða aðalega fyrir fróða. Gandalfur lagði hönd og höfuð pípins. Það var vist aldrei mikil von, svo erða hann. Aðeins glópa von, eins og sagt hefur verið. Og þegar ég... Nú heyrði kýriðt ungol nefnt. Hann stein þagnaði miðri setningu og stikaði að gluggónum, eins og hann vildi stinga með augónum gata á myrkulhjúp austursins. Kýriðt ungol, meldra hann. Akkværi veljað er þá leið, akkværi ósköpónum. Svo snér hann við. Já, á þeirri stundupípinn er í heyrið þa nafn nefnt, fjallt mér allur kétill í eld. Og þrátt fyrir það heldi ég sannlega sagt að frásögn fara mýrs geti fælið í sér einhverja von. Því að nú sýnis mér sem betur fyrr að Sáron hafi látið til skararskríða meðan fróði er ennlaus og frjáls. Því virist mér að óvinnurinn muni nú einbýna hingað á næstuni burtu frá eini landi. En svo undarlegt sem það er, finn ég jafnvel hér í fjarskánum eins og einhver óskiljanlegur asi og ótti sig komin að óvinninum. Allt í einu ráðar hann öllu og ræðist fyrr til atlegu en hann ætlaði. Eitthvað hefur komið fyrir hann sem setur strik í reikningin. svo stoð gamdalur grafkerum stund eins og niðursokkin í hugsanir sínar. Kynni það að vera, meldið hann. Kynni það jafnvel að vera að framhleppnið þín verði okkur til hjálpar piltu mín. Við skulum sjá. Nú eru leiðinir 5 daga síðan ætti að hafa uppgötvað að við steyptum Sarúmani og tókum Pálnatíran. En það hefur engar þýningu Við gátum ekkert notað hann okkur að gagni eða án að, að hann vissi. En ó, það skildi þó aldrei vera Aragorn, hans tími nálgast Og hann er svo sterkur og stöðugur undinniðir í pípinn Já, það er Aragorn, svo djarfur og einbeittur Hann getur hugað sitt ráð og teki áhættu ef á þarf að halda Það skildi ekki vera Hann kynni hafa nota steinin og gefi sig í ljós við óvinnin Ögraðanum, einmitti þessum tilgangi Það skildi ekki vera Jæja, við fáum ekki að vita svari við því fyrir en Róhans Rittarar koma á vettvang eða verður þá ekki í orðum seinan. Færlegi dagar eru framundan, sofum á meðan við getum. En, sagði Pípin, en hvað, svaraði Gandalfur. Ég leiði þér aðeins eitt enn í viðbóti nótt. Það er þetta með golri, sagði Pípin, hvernig í ósköpum geta er slegist í för með honum. Ég hefði láti hann ráða ferðinni og ég sá á fara mýri og hún varð heldur ekki um staðinn gefið sem að vísaði þeim til. Hvað er eiginlega á seiði? Ég hef ekkert svar við því nú, sagði Gandalfur. Þó hef ég alltaf fundið á mér að þeir fróði og golrir myndu eiga meira saman að sælta áður yfir líki til góðs eða íls. En nú vil ekki tala meir um kýriðt ungóli í nótt. Sveik, sveik er ég hættur um Þessi öyma skeppna lítur að setja í svikráðum, en látum svo vera. Við skulum minnast þess að stundum svíkur svikarinn sjálfan sig og verðu þannig til þess að vinna heillaverk á þess að vilja það. Já, stundum getur svo farið. Góða nótt. Morgunin eftir var sama brúna hræsan á himninum og hugir manna sem hefðu lifst við endur komið fara mýrs, aftur djúft í mónleysið. Vængiðu skuggarnir sáast nú ekki oftar, en alltaf veið á þeir heyrðust skrækirnir í þeim hátt yfir borginni, og margir sem til heyrðu stóðu eins og steingerðir meðan skelvingin ríslaðist um þá. En hinir sem veikari voru létu bugast og fóru að vola. Og nú hvarf fara mér aftur á braut. Hann far enga kvíld, um öldruðu sumir. Höðingin knýr svonsinn nú fram af allt og mikilli hörku. Það er engu líkar en hann krefjistess, hann uppfylli nú skildur tveggja fyrir sjálfan sig og fyrir þann sem ekki sneri aftur. Og áfram heldum menna góna upp í norðið og spurðu hvað eru rittar á Róhans. Ég raun veru var fara mér mjög tregur til að hverfa á braut, en borgarhauðingin sjálfur stýrði heráðinu og var í engu skapi til að hlýta ráðum annarra. Snemma morguns hafði ráðið komið saman. Allir herfóringarnir voru á máli að vegna ógnarinnar úr suðri væri herðir að alltaf veikur til að gera nokkra strýðsallögu framrásar framrásarlótu, nema því aðeins að rittara róhans bættust í hópin. Þeir töldu að á meðan ætti aðeins að manna múrana og bíða. En gáum betur að, sagði Dinþór, við mengum þó ekki að þvílíku kæruleysi yfirgefa ytri varnirnar, umgjörðina sem rest var með svo mikill í Og við verðum að láta óvinninn kaupa yfirferð ef við yfir fljótið dýru verði. Helst svo dýru að hann get ekki ráðist af borginni með miklu leiði. Leiðin er ógreifæð fyrir hann norðan umstapneigu vegna fennjana og eins suður við lofðir vegna þess hver fljótið er þar breytt. Svo an þyrfti þar heilan flota til að ferja það yfir. Hann hlýtur því að leggja megin áhæslu á óskiljað eins og síðast þegar borumir hindraði yfirferð hans um fljótið. Það var bara til að sínast, sagði fara mér. Nú geti óvindrin mist tífalt meira lið en við í yfirferðin um fljótið og samt væruðu skipti honum í hag. Því að hann hefur meiri efni á því að missa heilan her en við að missa einn herrflokk og við setjum þá sem til varna í fjarska í ystu varnalínu í miklu hættu ef óminnurinn kemst með miki lið yfir fljótið. Og hvað þá með stafneiðu? spurði prinsinn. Það verður líka verið hana ef takast á að halda á óskiljað. Við megum heldur ekki gleyma hættunni á vinstri vang því hún getur fælt jóherruna frá því að koma til liðsvið okkur en það veitum við enn ekkert hvenar þeir koma og var ekki fara mér einmitt að segja okkur frá því að fár liðs hafi verið saman dregin að myrkrarliðum. Fleiri stórherir kunnaði ég að stefna þaðan og ráðast yfir fljótið á fleiri stöðum. Alltaf verður að taka vissa áhættu í stríði, sagði þór. Við vitum að stafnei er mönnuð, en getum ekki allt liðið á henni. En svo mikið er víst að ég vil ekki gefa fljótið eða veggjafellina upp bardaga löst, nefn að hér sé engin fóringi sem hefur til að bera hugra ekki til að framfylgja skipunum mínum. Þá sló þögn yfir allan hópin þar til loksins að fara tók til máls. Ég stend ekki gegn veljað ínum herra. Það sem þú hefur mist bóra á mér, verði ég að fara og að sjá hverju ég fæ áorkað í hans stað. Ef þú skipa mér það. Ég geri það, sagði Dinþór. Vertu á sæll, sagði fara mér en ef ég skildist aftur, minnstu mín þá betur. Það fer bara eftir aðstæðum hvena þú snýð aftur, sagði Dinþór. Gandalur var síðastu til að skiptast á orðum við fara mér. Áður en austur eftir. Kastaðu ekki lífinu frá þér í kæruleysi og beskju, sagði hann. Þín verður þörf hér til annars en að berjast. Því að faðin elska þig og mun sína það en yfir líkur. Farðu svo vel. Þannig hafði farað mér rið og braut og tekið með sér nokkurt flokk manna sem vildi fara meðanum og þótti mig sjá af frá vörnum borgarinnar. Frá hámúrunum rindu menn gegnum drungan í áttin að rústaborginni óskiljað og veldu fyrir sér hvað þar væri á seyði því ég ekkert var hægt að greina. Þess á milli mændu menn í norður og mældu með sér vegalengt þjóðans konungs frá róhann. Skyldi hann koma? Skildi hann standa við gamalt bandal á okkar, spurði menn sjálfa sig. Já, víst mun hann koma, sagði Gandálfur, en hætti við að hann kom á seint. Hafið það líka hugfast að rauða örinn hefur aðeins komist til hans fyrir tveimur dögum og vegalengdin er mikil frá Edóras. En var komið kvöld þegar fyrstu fréttir bárust. Hraðbóði kom rýðandi frá vöðanum og skýrði frá því að ógrinni liðs streyndi út frá mínas morgul og nálgæst óðum og skýlíð. Ég liði óveinanna væru líka hersveitir úr suðri, haradrýmar, grimmir og hávaksnir. Og við höfum komust á því, saði sendibóðin, að sjálfur svarti fóringin fer enn fyrir þeim og óttun við hann fer undan fylkingunni yfir fljótið. Með þessum álegu tíðindum leið til loka þriðji dagurinn frá því að pípinn kom til mínastýrið. Fáur gáttu sofið því að nú var voninn orðinn lítil um að jafnvel faramír gæti lengi varið vöðinn. Dæin eftir náði drungin fullum þunga, hann ógsa að vísa ekki meir, en var þó farin að liggja þingra en nokkru sinnum á hugum allra og vakti skelfingu fólks. En bárust slæmar fréttir og hlutinir gerðust rætt. Óvinnurinn hafði þegar brotist yfir andvinn. Faramýr var á undanhaldi upp að varnalínu veggjavallar og dróliði sitt engum til baka að engangs virkjónum, en hann átti við tífalt ofrefljaði etja. Þótt fara mér kæmist lei til veggjavallar, verða óvinnirnir alveg á hælumanns, sagði sendibóðin. Yfirferðin yfir fljótið varðið missurlega kostnarsöm, en þó ekki einst dýr og við höfðum vænst. Þeir höfðu undirbúið sér vel og framkvæmt skjótar áallanir. Það komið ljósaðir höfðu smíðað ógrinni fleka og báta í austur og skiljað. Merðin mar eins og flugnasveimur. En vestur er svart í höfningin miðuregnar því hann lamar okkur alla. Fáið standast nálað hans og leggja flókta fyrir orspóri hans einu saman. Hans eigin menn titra fyrir honum og þyrir ekki annað en að vega sér sjálfa ef hann svo skipaði fyrir. Þá er mín líklega meiri þörð þar en hér, sagði Gandálur og reyð þegar á stað og byrta hann frá honum hvar brátt úr auksín út í myrkur móðuna og alla næstu nótt stó pípinn aðleinn og sepplaus upp á vegnum og starði í austur. Varla höfðu klukkurnar fyrir hringt inn næsta dag. Og engin dagur var í myrkrinu en menn sáu eldsloga blossa upp einhverstaðar úti á víðáttunni við vekk Pelinors. Verðni hrópuðu hátt og allir í borginni vopnuðust. Aftur og aftur spruttu upp þessi rauðu logar og gegnum drungalett loftið mótti heyra dimma skruðninga. Þeir brjótast yfir umgjörðina, hrópaði fólk, þeir sprengja skörði hana, þeir koma. Hvar er þá fara mér? Æfti berigónd í örvæntingu, segir ekki að hann sé fallin. Það var Gandalfur sem bar fyrstu fregnirnar. Hann kom ríðandi í mið morgunmund með nokkrum ritturum sem fyldu vagnalest. Í vögnunum var fjöldi særðara þegar einu sem tekist hafi að bjarga úr eingangsvirkjónum. Hann hjælt hefur að fundin þórs, borgarhauðingin tók á móduhónum í háklefa yfir salakinnum hvítaturts með pípins yfir hlið Útum myrkvaða glugga til norðus, söðus og austus skýndist hann dökkum augum eins og hann vildi stinga á hól þennan skugga örlega sem umgrindi hann. Oftast var hann um litið til norðus þá hjælt hann neðr í sér andanum eins og væntið að galdur einna sinna geti bórið sér þrumandi hófattinn frá sléttunni í fjarska. Er fara mér komin, spurði hann. Nei, svaraði Gandálfus. En hann var enn á lífi þegar ég sá hann. Þá var hann staður á nýja standa keikur með baksveitanum til að koma í veg fyrir að flótti bristi á. Það kann vera hann haldi flóknum enn saman, en ég efast hó um það. Við svo mikið ofreifli er að etja, því að nú er sá komin fram sem ég mest ótaðist. Ekki þó sjálfur myrkra dróttin, hrópaði pípin og gleymdi stöðu sinni í skelfingunni. Dinþór hló besklega. Nei, ekki þó enn meistari förungur, hann kemur ekki fram fyrir nýr lokin til að rósa sigri við mér þegar hann hefur unnið allt. Hann notar aðra sem verkfæri. Þannig stjórna allir miklir konungar eða eru skinsamir, herra stuttlungur. Eða hvers vegna heldur þú annars að ég setji bara hér háttu upp í törni mínum og hugsi og fylgist með og bíði og sendi ég að vel sýni mína út í döyðan? Hví ætti ég að gera það þegar ég get enn sveifla sverði? Hann reis upp og hnefti frá sér síður í svartri skikjunni og sjá að innan varan búin búinn og girtur miklu langsverði með stórum hjöltum í svartum og silfröðum slíðrum. Þannig hef ég vakað og þannig hef ég sofið í mörg ár, sagði hann, svo ég lýnist ekki líkamlega og verði ragur með aldrinum. Þó er nú svo komið að höfðingin í myrkravirki hefur með afli hins versta af öllum höfðingjum sínum þegar náð ytri vartnavegnum, sagði Gandalfur. Sá sem áður var konungur Angmars, endur fyrir löngu, seiðskrattin ringvominn fóringi natskúlana, hryllingsbjótið ítla í hendi Saurons, skuggi örfandingarinnar. Jæja, mítrandýr, þú hefur þá fundi er verðu an anstæðing, sagði Dinnþór en sjálfur hef ég lengi vita hver var fóringi hersins í vofuturni. Komstu til baka aðeins til að segja með það, eða lagður að flókta að því að þú hafðir mætt ofreifliðinu? Pípin skalf, því að hann óttæðist að Gandalfur myndi nú rjúka upp í ofsafingin í bræði, en ótti hans var ástæðilöfs. Það gæti svo farið, svaraði Gandalfur óskup hólega, en þó er ekki enn komið að því að við reynum með okkur kraftanna, Forðn umali herma séðu þau sönn að hann mun ekki falla fyrir hendi neins manns, en annars eru örlug hans hulinn vitringunum. En hvað sem því líður, bauðlast þessi fóringi örvæntingarinnar ekki sjálfur fram. Hann stjórnar fremur að þeim hætti sem þú hefur þega líst, stendur á bakvið og knýr þræla sína áfram í æði. Annars kom ég hinga til að venda særða menn á leiðinni sem hægt verður á lækna. En umgörðin er nú rofinn út um allt og herinn frá morgul reyðst inn á mörgum stöðum. En á þinn fund kom ég til að benda þér á að brótt verður barist á vellónum og þá þarf að undi búa útráðsir. Í þeim ættu einungis að vera rittarar. Í þeim liggur nú helst skamfinn von okkar því að á því eina sviði eru óvinnir veikari þeir hafa of fáa rittara. En okkur skorti líka rittara Nú var þið rétti tíminn til fyrir róhans menn að koma okkur til hjálpar á síðustu stundu, sagði Dinnþór. Aðrir aðkomin menn munur fyrir leita á náður okkar, sagði Gandalfur. menn frá stafnei eru þegar á leiðinni. Egin er fallin, þar sækir á annar her frá myrkrarhliði úr norð austri. Stundum hefur verið sakaður um það mýðrandir um að njóta þess að flytja íllar fréttir, sagði Dinnþór. En fyrir mér eru þetta ekki lengun einar fréttir, ég vissi þetta f Og hvað við ígur útrásum okkar var ég þegar byrjar að huglaða Förum þá niður. Tímin leið. Menn gátu séð af borgarmúránum undanhaldið úr framvirkjónum. Fyrst komum menni í ósköpilegum, smá hópum, þreyttir og oft særðir. Sumir hlupu trillingslega eins og er væru eltir Í fjaska glitti í logandi bál og síðan var eins og eldarnir skriðu yfir sléttuna. Hús og hlöður voru að brenna, síðan var eins og að lítil logandi fljótt streymdi fram og hröðu sér yðandi gegnum drungan, en allar stendu þessar eldkvistlar samhleida þjóðveginum milli óskiljaðs og borgarhleðana. Þarna æða óveinirnir fram, möldruðu menn, að marnirnar eru ropnar, þeir koma streymandi í gegnum skörðin og þeir ber að blési löngum röðum að því er virðist. En hvar eru þá okkar menn? En nálgast nýtt kvöld að tímanum til. En það var svo dimmt að sá engin skil dags og nætur, og jafnvel hinir fjarlsínnstu menn á borgarvirkinu gátu líti greint á vellanum nema eldanna sem fór sífellt fjölgandi og fjár streymi logandi fylkingana sem stöðugt lengdist og náði meiri hraða. lossin sáði er minna en mílu vegalengd frá borginni, þar skipulegri flokkar manna komu í ljós sem heldu sér að hergöngu, ekki hlaupandi á flottunum, heldur í skipulegum röðum. Áhoröndur hjældinir í síðandánum. Það lítur að vera fara mér, sögðum enn. Hann eitt getur haft slíkt vald jafnt yfir mönnum og hestum. Hann honum ætlar að takast það. Meginflokkar undanhaldsins voru nú aðeins um halva mílu undan. Útrú móðunni í skjóli lítils rittaraflokks byrtust síðustu baksveitinnar. Enn urðu þær þó að snúast til varnar gegn eldruðónum sem nálguðist óðfluga. Þá hvað skyndilega við skarkalið með ópum og köllum? Rittarar óvinnanna réðust til aðlegu og ellínurnar urðu sem flæðandi ströymkurlar röð eftir röð af orkum sem veifuðu blisum og viltir sunnræningjar með röðum herfánum hrópandi á annaðlegu tungumáli þeistu fram til að elta herflokkana á flóttanum og ofan af myrkum himninum skullu með skerandi væli hinnir vangjuðu skukkar natskúlanir og steftu sig niður til víga. Þar með brast á skipulagslaust undanhald, herrflokkarnir sundruðust, menn ættu viltir og vitstóla hingað og þangað, köstuðu frá sér vopnónum, æftu í skelvingu og fjellu til jærðar. En þá hvað viði lúðrað þittur frá borgarvirkinu, og din Dinþór sendi loksins fram útrásarliðið, því hafi verið skipað í fylkingu utan með hliðið og undir gnæfandi vegganum beður eftir merkinu, allir rittara sem eftir voru í borginni. Nú slönguðust þeir fram í skipuleri bardagaröð, fóru brátt á harða harðastökki og ríðust til allugu með kvellu herópi og því var svara frá veggjánu með dinjandi fagnarópi. Því að fremstur í flokknum fram á vellina ríðu svanarittararnir frá dol Amrót með prinsinn og bláan fána hans í fararbróti. Amrót fyrir Gondor, rópuðu þeir. Amrót fyrir Faramýr. Líkt og elding réðust þeirra óvinnina beggja megin undanhalsins en einn rittarin fór þó langt fram þeim rætt sem stormur í grasi. Hún faksi baran og skínandi afhjúpaðist enn geistlinn frá upprættri hendi hans. Natskúlaðinn skræktu og byltu sér brott því enn var fóringið þeir ekki komin til að mæta kvítum geistla óvinna síns. Og nú kom þetta sveitu morguls sem höfðu verið að steipa sér á bráðina svo á óvart að Það er snerust á hæli í miklum trillingi, sundruðust og dreifust eins og gneistar í roki. útvarða var liðið sem hafi verið að flóta fagnaði liðsaukonum og sneri vörn í sókn með miklu herópi og dreifuð þeim sem áður höfðu eld þá. Þeir sem áður veittu breyttust í bráð. Flóttin var það endurkasti óstöðvandi allögu. Vællinir þörttu stauðum orkum og mönnum og mikil bræla breytist út frá blýsum sem kastað var á dreif og ósuðu út um allt þyrlandi reyk. Ekkert stóðst fyrr rittaraliðinu. En dimnþór heimila er þeim ekki fara langt, þó framrás óvinanna hefði verið stauðuð og þeir ræktir í byli og flókta, heldur óendalegar liðsveitir þeirra áfram að streyma úr austrinu, því glumti lúðurinn og blést til undanhalds li Gondors nam staðar en enni skjóliðirra gátu útvarðarsveitirnar nú skipasta nýju í raðir og því nálgust þær nú á skipulegum göngurhaða. Þær komuð að borgarhliðinu og gengu stoltir inn og íbúar borgarinnar horfðu hreifnir áðá og hrópuðu loðirra en voru þó óttasleiknir í brjósti. Því að sorglega haði fækkað í hernum, þannig hafi fara mér mist þriðjung liðsins en hvar var hann sjálfur. Síðastur allra Menn hans voru komnir inn. Rittararnir fyldi og eftir og aftast kom fáni Dóla Amróts og prinsinn imrahil. Í örmum sér rétti hann líkama frændasíns Faramýrs Svonardinn Þórs, sem man hafði tekið upp af orustuvellinum. Faramýr, Faramír rópuðum enn grátandi á strætónum, en hann svaraði ekki heldur báruð þeir hann upp buð og strætið í áttina til borgarvirkisins og föður hans. Rétti því að natskólarnir höfðu hrokkið undan allugu kvíta rittarans kom fljúandi banvænt skeiti og faramýr sem átti í höggi við reiðkappa frá harað fjall til jærðar. Einungis gagn allaga dól amrótsmanna hafði bjarga undan sunrænskum sverðum sem rétt vori yfir honum þar sem hann lá. Imrahíl amrótsprins bar faramír upp í kvíta og mælti Svonuðinn snýr aftur herra eftir miklar hetið áðir og hann lísti öllu sem hann hafði orði vitni að, en dinnþór reis og fætur horfði andlitt sonarsýns og var þögull, svo baða menna búa að fara mýri beð í salnum og hverfa síðan og braut. Sjálfur hælt hann alitn upp í leyniklefa sinn, hæst í toppi turdsins og þessi þanga litu sáðu glitta í föllt ljós, en bjarminn frá því flökti í þröngum gluggum um hríð síðan blossaði þá upp og sloknaði. Og þegar dinþóks nýri aftur niður hjátt að hlið fara og satar þar án þess að mæla orð frá vörum en andli töðingjans var grátt og fegðarlegra en svipur svonar hans. Loks var svo komið að borgin öll var humsetin læst inn í stálgreipum fjandmanna. Umgjörðin var brotin og allur veggjavöllur á valdi óvinarins. Sístu freknið sem bárust að utan komu með hermönnum utan af norðurveginum í því að hliðinu var lokað. Þetta voru leifarflokksin sem hafði staðið á verði við veginn frá Anor og Rohan. Íngjaldur var fyrir þeim, sá samu hafði hleyft gandalif og pípni inn fyrir minna en fimm dögum, meðan sólin enn skein og vonin vakti að morðninum. Við höfum enn engar spurnir haft af Jóheronum, sagði hann. Ég hef ekki trúa á Róhannar komi úr þessu. Og þá þeir létu sjási kæmiða okkur nú ekki að neinu haldi. Fyrr koma herir sem nú streyma yfir fljótið við stafnei að því er sagt er. Þeir eru mjög öflögir, margar hersveitir af orkum augans og ótal herflokkar manna af ólíkum þjóðurnum og kynþáttum sem við höfum aldrei kynst áður. Þeir eru ekki hávaxnir en sverir og íllúðgir, skegjaðir sem dvergar og sveifla stórum öxum. Þeir koma sjálfsagt út úr einhverju framandi villilandi í víðu östrinu. Þeir eru komnir að norðurveginum og halda sókninni áfram östur í Anorland. Þar með er lokað fyrir aðkommuleið jóhærana til okkar. Lefin voru læst. Alla nóttina heyrðu verðirnir á veggjónum esinn frá óvinnunum sem voru að verki fyrir utan að brenna allan gróður og trjávöxt hagva hvern mann í spa sem er fundu lifandi að dauðan. Ekki var hægt í myrkrinu að ímynda sér alla þá merð sem komin væri yfir fljótið, en þegar morguninn, eða rettara sagt dimmur skuggi hans lættist yfir sléttuna, mátti sjá að menn höfðu jafnvel í skelfingu nætturinnar ekki ofmetið það. Öll sléttan var svart af morandi flokkum þeirra og svo langt sem augað eigði í allir móðunni hafðu sprottuð upp allt umhverfis umsetna borgina miklar tjalbúðir, svartar og rauðar eins og eitræður sveppagróður. Allstaðar voru orkar eðandi eins og maurar og flegi ferð að grafa. Fyrst grófuð er djúpa rásir í stóra ring rétt utan skotmáls frá múrunum og eftir sem skurðum þessum fjölgaði voru þeir fylltir eldi en, e en ekki var séð hvaðan eldsmetir kæmi af kunst eða galdri. Allan daginn er verkinu áfram meðan íbúar mínas týrið horfðu á áns að geta með neinumóti komið í veg fyrir það. Og eftir sem hverjum skurðkapla var lokið Sáu e voldu á flutningavagna dregna að og enn fjölgari herflokkunum sem byggu þar um sig í vari bak við rásitnar og byrjuði að setja upp marskonar vélar til að slöngva skeitum. En á borgarveggjánum voru engar kastvilar nógu öplugar til að hæfa svo langt eða hindra verkið. Í fyrstu dróðum enn dára þessum framkvæmdum og óttuðust þær ekkert, því að megin múrar borgarinnar voru afar háir og frábærlega þykir, Reistir löngu áður en veldi og snill númenna tóku að raka í útlegðinni. Yfir borðið ytri borgarmúrana var líkt á orðangaturnin gert úr hörðum svartum og sléttum steini sem hvorki stálnýja eldur fekk unnið á óbrjótandi nema með sprengingum ef hægt værið að raska sjálfum grunninum sem þeir voru reistir á. Nei, hvað ætli við þurrum að óttast, söðumenn? Ég hefðið þó sjálfur sá ónefnalegi kæmi, gæti ekki brotist í gegn, meðan nokkur sála er hér á lífi til varna. En aðrir svöruðu, já, meðan við erum á lífi. En hvað er lengi verið það? Hann ræður yfir því vopni sem lagt hefur lágt margar virkisborgir síðan veröldin hófst. Hungrið, allir vegir eru lokarir. Róhannar koma okkur ekki til hjálpar en umsátursliðinu dætti ekki huga eðan einum skotum og óbrjótanlega vegginna. Hér var engin venjulegur ræningjasekkur eða orkaskrýll sem stýrði árás mordorstróttins á öflugasta anstæðing hans. Hér bjó hvarvetna að baki miklu meira vald og illvætti. Strax og hinnar miklu valdsslöngur höfðu verið settar upp með dynjandi rópum og marri í vindum og köðlum Tóku þeir að senda skeitin ótrúlega hátt, hærra að menn höfðu nokkuð tíman séð, svo þeir flugu yfir Vígamúrana og fjölli með dinkjum niður í ysta hring borgarinnar og spruttu útráðum elsblossar af leindri list þar sem þeir skullu niður. Bráðulega gus upp miklir elsvóðar bakvið múrin og allir sem vellingi gáttu valdið urða snúa sér að því að slökva þá á mörgum stöðum. En ásamt með þessum stóru skeitum fjall annað smágerðara jél sem oll ekki eins miklu tjóni á mannvirkjum en var því hryllilegra. Það er sendingar dreigðist um öll stræti og stíga baku hliðið, lítil hnattlaga skeiti sem ekki brunnu. En þegar menn hlupu til að kanna þau, bráðum í brún og menn tóku að veina og gráta því að óminnir skutu inn í borgina, höfum þeirra sem fallið höfði í vörn óskilíðas við umgjörðina eða á veggjavöllum og ekki var sjón að því að sum höfðu kramist og afmyndast og önnur voru grimmilega klofin. Þó mátti strax tekja svipin á um mörgum þeirra og af honum ráða að þeir hefðu kvalist í döðunum, því allir höfðu verið brennimertir tákni hins opna auga. Þó höfðin væru afskræmt og óvirt, sá margir andlitt sem þeir þekktu, andlitt manna sem áður höfðu gengið svo stórulátir undri vopnum, plækt aðkreða farið í reyðtúra í frístundum sínum upp um Menn steittu hnefagið makllausur í reyði og hrópuðu bölbænir að miskunnalausum fjandmennunum sem moruðu utan við hliðið. En bölbænirnar rukku af þeim en það skildur ekki einu sín í tungumál vestrarnar manna hendur skræktur rámum röddum eins og skepnur eða hræfuglar. En bráttu voru fáur eftir í mínast týrið sem hefðu kjart til að standa upp og andæfa gegn herri í Mordors því að enn bjó höfðingi myrkraturts yfir öðru vopni hraðvirkara en hungrinu óttanum og örvæntingunni því að natskólatnir komu aftur og sem hinn myrki höfðingi þeirra óks og eldist á krafti þeir meiri ílsku og hittlingi bjó þeirra yfir þar sem þeir aðeins görguðu vilji hans og fólsku þeir sveimuðu stöðugt yfir borginni eins og hrækamar sem vænta þess að fá magafill af mannsfaldi Þeir flugu utan sjónmáls og skotmáls en voru þó stöðugt nálægir og var sem hryllilegt garg þeirra hverju sinni rifi sundur fortjald heiminnsins og menn gátt ekki dobna fyrir að vanist þessum skrækjum við hvert garg urðu þeir óbærilegri. Og svo fór á lokum að jafnvel hinnir hugrakustu verpuðu sér til jarðar kvenar sem þessi hulda ógn flaug yfir eða menn stóðu upp á endan stjarfir og letu vopn sín falla úr máttvana höndum meðan hugur þeirra formirkvaðist og þeirri hugsuðu ekki meira um að berjast aðeins að fela sig eða skríða og hverfa í dauðan. Allan þann myrka dagur lá fara á beri sínum í kvítaturninum sveimandi í örvætni hitasótt. Deyjandi sögðu sumir, eða honum væri ekki viðbjargandi hældu allir á múrónum og strætónum. Við hliðan satt faðir hans á þess að mæla orð frá munni, fylgdist aðeins með honum og hýrti ekki lengur um varnir borgarinnar. Aldrei hafi pípin upplega svo hræðilega stundir, ekki einu sinni í klóm há orkanna. Það átti að vera skilduverk hans að þjóna höfðingja sínum, en hann gerði ekkert annað en að býða eins og glemdur úti við dyrhins óupplýsta salar, og reyndi að hafa stjórn á óta sínum. Og þar sem hann fylgdist með öllu sem framfór, fannst honum sem dinnþór væri að verða að engu fyrir augunum á honum, eins og eitthvað hefði brostíði sundur í stórlátum vilja hans og strangur hugur hans kollvarpast. Sorginn og söknuðurinn virtust hafa lamað hugarthrek hans. Hann sá tárin á þessu áður tárlösa andliti og það sveið honum sárar nokkur reyði. Gráttu ekki herra, stamaði hann, kannski batnar honum aftur, Hefur leita ráða hjá Gandalfi? Huggað mig allra síst með vitteringsins ráðum, sagði Deinþór. Nú er ljóst að glópa lánið sem man treysti á hefur algjörlega farið út um þúfur. Óvinnurinn hefur nú náð því sem hann sóttist eftir og veldi hann sér óstöðandi. Nú getur hann líka að lesi allar okkar hugsanir og hvað sem við ráðgerum mishefnast. Ég sendi svorn minn frá mér þakka löst, blessunar löst og múti þessa tilgánslösu hættuförn og hér liggur hann með eitur í æðum. Nei, nei, hvað sem hér hann gerist í stríðinu breytir það engu. Ættmyndi er út, jafnvel ætt ráðsmannanna hefur mistækist. Aðeins illþýði mun drottna yfir hinnstu leifum konungsmanna sem leynast í fjöllanum, þetta er þeir allir hafa verið útreinsaðir. Nú komu einhverjir að dyránum á hrópuðu á borgarhauðingjan. Nei, ég kem ekki niður, svaraðan. Ég verð sitja hjá sinni mínum. Hann geti eitthvað vilja segja áður en yfir líkur, en endalóki nálgast, fylgi hverjum sem þið viljið, ég er með þóð væri gráa fýblið og þó allar vonir hans hafa líka brostið. Héran hreyfi ég mig ekki. Þannig fór það að Gandalfur tók að sér síðistu varnir Gondorborgar. Hvar sem hann kom, lyfti hann hjörtum manna uppur vonleysinu svo vangiðu skuggarnir máðust burt úr hugunum. Óþrýttandi varan hann stöðuðt á ferðinni millir borgarvikisins og stórþýðsins, byrtist til skiptist til norðus og söðus á múrunum og í fyllt með prinsin af Dól Amrót í skínandi brinnjusinni, því að hann og rittara hans báru sig enn sem höfðingjar með blóði númenna í æðum sér. Þegar honum brá fyrir hvísluðum enn, já, ekki skröggva forna sagnir, það er alvar blóði æðum þessara manna því að víst dvaldi mjallvegar þjóðar í landi endur fyrir löngu og sem við fór að raula mitt í dæpileikunum, söngnum um hérna mjallakvítu nýmrótel og önnur ljóð úr andvinjardal frá hornum árum. Og þó, þegar þeir voru hornir, luktist skugginn aftur að af mönnum, hjörtu þeirra skulfu og fræðgondorsfölnaði og varðað ösku. Og þannig þókuðust hér smán saman frá dimmum degi óttansinn í myrkur og örvandingu næturinnar. Eldurinn brann nú í ysta ringu borgarinnar og setu liðið á ysta múrnum átti sér víða engrar undan komu auðið. En fáur voru þó svo að trúir að þeir heldust þar enn á verðinum. Flestur höfðu leitað hælis innan annars hliðs. Langt að baki í orustunni hafði fljótin úr snarlega verið brúðað og síaukinn liðstyrkur og alls kynns herbúnaðar heldist yfir. Og nú á lágnætti var hinni miklu atlögu hleyfta stað. Áhlyp sveitirnar smugu fram hjá elguröfunum eftir flóknu stíakerfi sem lagt haði verið á milli þeirra. Áfram röddusteyr eða voru reknir áfram í þyrpingum og hyrtu ekkert um þó margir fjallu er komu inn í skotmál bómananna á múrunum. En því miður voru þeir nú allt og fáir sem eftir stóðu til að geta valdið þeim nokkru verulegu tjóni, Og það enda þótt er ágættu bógliðar sem Gondor eitt sinn státaði af, hefur sannlega geta notvart sér skotmörkin sem bar í byrtuna af eldónum. En þegar að því var ljóst að einamskraftur og reisti borgarinnar hafi verið bælt neður, sendi hinn huldi herfóringi fram allan styrksinn. Hægt og hægt var rent fram í myrkrunu hinum risavöksnu umsátusturnum sem smíðar hafi verið í óskiljað. Sændibúðar komi enna herbeginu í kvítaturnunum og pípinn hleyftiði minn því að þeim voru áriðandi mál á höndum. Hægt vék dinþór höfðunni frá andliti faramýrs og horði þögut láð á. Eistir borgarinnar er alelda, herra, sögðu þér. Hver eru fyrir mælið þín? Þú ert enn höfðingi og ráðsmaður, allir fást ekki til að hlýða mýðrandir. Men flýja á múrunum og skilja þá eftir óvarða. Hvað er að heyra? Hvers vegna eru þeir þessir fáraðar að flýja, sagði Dinnþór. Betra er fyrir þá að ljúka þessu af með því að brenna, því að allir brennu við. Snúið áttu til bála ykkar og ég... Ég mun nú líka ganga á bálið. Á bálkost minn. Engin haugur verður hlaðin yfir Dinnþórni í fara mér. engin gröf, engin eilíðarsvefn smörsi líkamma. Við munum brenna líkt og hennir heðinu konungar löngu árið nokkult skip tók hér land úr vestrinu. Vestrið er hrunið, snúið aftur og brennið. Sendi bóðin sneru sér við í óðagóti á sem hneigja sigaðið að kveðja og lögðu á flóta. Dinþór stóð upp og slefti sóftheitir í hönd fara mýr sem hann hafði haldið. Og hann er líka brenna. Já, ég finn úr þegar hönd hans brennur, sagði hann dapurlega. Vistar vera sálar hans hreinur í eldsvöð á honum. Vertu sæll, sagði hann. Vertu sæll, förungur, svo hann Þjónusta þín var skammin og nú er komið að lokum hennar. Ég leysiðu undan því litla sem eftir er, færðu nú og deyðu á þann hátt sem þú oskar sjálfur og deyðu líka með hverjum sem þú kýst, ég með þessum gráhæra vinið þínum sem fluttiði hingaði í döðan. Sændu fyrst eftir þjónum mínum og farðu síðan. Vertu sæll. Ég vil ekki segja skilifiði herra, sagði Píp En svo varð hann aftur hoppitalegur og stóð upp og horðist í augu við gamla mannin. En ég vildi kannski fá leifi til að skreppa frá þér herra, sagði hann, þegar mig langa mjög til að hitta Gandalf aftur. Hann er engin fáráður og aldrei mun ég láta mig detta döiðan í hug fyrir en hann örvandir um lífið. En orð mín vil ekki taka aftur og alls ekki leysast frá þjónustu þinni meðan þú lifir og þó þeim skildi að lokum takast að brjótast inn í sjálfborgavirkið, vil ég fá að standa hér við hlið þér og kannski láta þau vopn sem þú hefur fengið mér, komaði einhverju gagni. Gerði eins og þeir sínist, meistari stuttlungur, sagði Dinþór, en líf mitt er á enda. Sendu eftir þjónunum, svo sneran sér aftur það fara mýri. Pípinn kallaði á þjónana og þeir komu. Sex menn úr húshaldi höfingjans, sterkir og bjartir. Samt skulfuðir við kallið. En Dinþór bað þá hægum rómi að leggja hlýjar ábreiður yfir rúm faramýrs og að lyfta því upp. Þeir gerður sem hann sagði, lyftu rúminu og báruða út úr herbyrginu. Þeir fóru afar varlega til að raska sem minst róhins hitasjúka manns. Og Þinn Þórr sem studdist nú hokinn við staf fylti þeim og síðastur kom pípinn. Þær gengu út úr hvítu turninum eins og við jarðarfer meðan grúfandi í skíjaþekjan lýstist upp við flæktandi dimmroða. Hægt seleigust þeir yfir forgarðinn og eftir skipund Þinn Þórs staðnæmdist þeir við hið visna tré. Allt var þögult nema skruningarnir frá stríðsaðgerunum neðar í borginni og dropa fallið frá döðum greinónum í dimman potlin. Svo héldu þeir út um hliðborgarvirkisins, en verðinni störðu á þá í undrun og örvandingu eðir gengu hjá. Þá sveigðu þeir til vesturs og koma dyrum á bakmúr sjötta hrings. Hinar luktu dyr, fen hollen, kölluðustær, Því að þær voru ætið lokaðar nema við útfarir og máttu einungis höfðingi borgarinnar fara þá leið eða þeir sem báru útfarartátt eða sáum varðvistlu húsa hinna döðu. Þegar útkom tók þar við vinduvegur sem lækkaði ótalsneyringum neður á mjóan fjallsranann undir þvernýpi blánúks en þar stóðu grafísi hinna döðu konunga og ráðsmanna borgarinnar. Styravörður sæti litlu húsi við veginn og með skelvingarsvip í augum kom hann fram með lukt í hendi. Að fyrir mælum höfðingjans opnaðan dyrnar hljóðlega og þeir heldu í gegn og tóku ljóskerið úr hendi hans. Þar var dimmt á bröttum stíg milli forndara múra og svala með súlnaröðum sem glitti í því ljósið frá sveiflandi ljóskerinu. Hægt fótotak þeirra bergmálaði er þeir gengu niður, neðar og neðar. Þá er logx komu og þögla strætið ratt dínen milli fölra hvalfa tómra og hefnmynda löngu dauðra manna og þær komu í hús ráðsmanna og lögðu birði sína á gólfið þegar þanga kom stárði pípinn órólegur í kringum sig þær voru stattir í víðum hvalsal og virtist sem an væri tjaldarðum miklu skuggum sem litla ljóskeri varpaði og hjúpaða veggin. Þar mátti óljóst greina stallaraðir, högnar í marmara og hverjum stalli var sem lægi svovandi mannslíkami með hendur krosslagðar á brjósti og höfuð kvílandi á steinhedlu. En einn stallurinn sem næst stóð var auður og upp og hann lögðiðir fara mér eftir merki frá dýnþóri og þar lagðist hann sjálfur við hliðans. Þeir huldu þá einni ábreiðu og stóðu síðan með álútu höfði eins og sýrgendur við beðið döðans. Þá mælti Dinþór veikum rómi. Hér munum við býða, sagði hann, en sendið ekki eftir smyrdlmeisturunum. Berði okkur heldur þurran við sem föðrar upp fljótt og hlaðið honum allt í kringum okkur og undir okkur og hellið ólíu á hann. Og þegar ég ekki fyrirmæli kastið þá að okkur logandi blísi. Geri nú sem ég segi, en tali ekki meira við mig. Verið þið sælir. Með þínu leifi fer ég nú, sagði Pípin og sneri sér við og flýði í hryllingi frá þessu dauðans húsi. Vesalings fara mér, hugsaði hann. Ég verð að fara á að finna Gandalf. Vesalings fara mér. Mér sýnist að hann hefði meiri þörf fyrir græðilif en sorgartár. Ó, hvar get ég fundið Gandalf? Sjálfsagt þar sem hríðin er mögnuðust, og þá hefur hann nýst tíma aflaugu fyrir deyjandi menn eða vitfyrta. Við dyrnar sneran sér að einum þjónanna sem hafði orðið þar eftir á verði. Húsbóndi ykkar er ekki með sjálfum sér, sagði hann. Farið ykkur því hægt, berði engan eldaði sem stað, meðan fara mér er enn á lífi. Að hafist ekkert fyrir en gandalur kemur. Hver er þá höfðingi mínast týrið? spurði maðurinn á móti. Hvort er það dinnþór höfðingi eða hinn gráu förumæður? Líklega skráu förumæðurinn eða engin eðla, svaraði Pípin og tók þar með á rás eins hratt og fætur tóguðu upp eftir sveigubrautinni framhjó furðu losnum dyraværðinum, útum dyrnar og áframfangu til hann komað hliðinu á borgarvirkinu. Hliðiverðurinn rópaði til hans þegar hann fór hjá og hann þekkti það rödd berigons. Hvert hleypuð þú svo hratt meistari förungur? hrópaði hann að leita mýðrandís svaraði Pípin vist veiti ég að erindi sendi búið höfðingjans eru áriðandi og ég ætti ekki að tefja þig sagði Berigond en segðu mér þó í skyndi eða þú getur hvað er á segði hvað er orðið um okkar ég var að koma á vaktina en ég fretti á leiðin að hann var að fara út um luktu dyrnar og leti menn bera fara mér á undan sér já það er rétt sagði Pípin þeir bára neður á þ Berigond lögð höfði til að dýlja tár sín. Mér var sagt að fara mín væri í andarslitrónum. Stundi hann. Og er hann þá dáinn? Ó nei, svaraði Pípin, ekki er hann það. Og víst mætti ég að bel bjarga lífi hans að í held. En því miður er höfðingi borgarinnar þega fallinn, þó borgin sé ekki fallinn. Hann er feigur og hættulegur. Svo líst hann í flýti annaðlegum orðum og gerðum dinþórs og nú verði ég stökkva og finna gandalfið bráðasta. Þá verður að fara niður þangað sem orustan geisar. Ég veita að höfðingin veitti mér brottfaraleifi, en beri gónd viltu eða þú getur reyna að koma í vef fyrir að ræðilegir atbyrður gerist. En mér sem klæðist svörtu og silfröðu er með öllu bannaði yfirgefa varstöðu mína, hvað sem á gengur nefn að fyrir mælum höfðingjans. Þú verður að velja melli reglana eða lífs faramís, sagði Pí Og hvaða regluna varðar, þá er við vitt fyrst mann að eiga en engan höfðingja. Sjálfur verði nú að hlaupa en snýfið aftur eins fljótt og ég get. Svo þauði áfram neðar og neðar og neður um ytri borginna. Hann mætti mönnum á flóta frá brennandi hverfinu og sumið þeirra brugðust illa við og hrópuðu þegar þeir sáu búning hans en hann hirti ekkert um þá. Loksins komst hann út um annar hliðið en utan þeins geysaði eldurinn á milli múrana. Þó var þar undanlega hljótt, engin hávaði eða heróp eða vopnagnýr heyrðist þar. Þangar til allt í einu að við hvaða hræðilegt hróp og bylmingshögg með drinnjandi og bergmálandi hverli. Samt knúði pípins í áfram gegn þessum ógnar stormi hryllingsins, svo hann ristist alveg frá hvirli til ilja. Svo kom hann fyrir horn, þar sem við blastið hér víða torg að baki aðalliðsins. Hann snar st Hann hafði fundið Gandalf en hann hrökk undan og grúðið sér niður í skuggan. Allt frá því um lánættið hafði hinn mikla aðlaga staði linnulegst yfir, bumbunar þrömuðu og hvort sem var að norðan eða sunnan sóttu fylkingar eftir fylkingar óvinanna að múrunum. Þar byrtistu risa stórar skepnur líkastar heilum, reymanlegum húsum í rauðum og trillingslegum lókum. Þá voru múmakarnir frá harað sem notar voru til að draga volduga umsáttusturna og vígavélar fram á milli eldana. En það var þó eins og það skipti höfingir þeirra litlu máli hvað þeir væri látnið gera við múrana eða hvort þeir væri drefnir. Þeir áttu bara að vera til að reyna styrklika varnana og dreifa aðtillí gondormanna á marga staði. Ællin hans var að beina þingsta högginu að aðallýðinu. Víst varð það feiknanlega öflugt, hamrað í stál og járn og styrtt törnum og virkismúrum úr óvinnanlegum eitilsteini, en samt var þar líkillinn veikasti bletturinn og öllum sem háa og óyfirstínanlega múr. En magnaðist trömpudinurinn. Eldar blossuðu upp. Voldugar vélar skreðu um velli og mitt á milli þeirra var reisavaksin hrútshaus, slaghamar á starfi Voldugustu skóartræ, hundra fett á lengt og sveiflaðist í harðsónum keðjum. Lengi haðan verið í smíðum í myrkum smíðum mordors og skelfilegur brottur hann steftur í svart var mótaður í líki ylfrandi úls og á hann reytaðar álagarúnir. Grond er hann eða morkinn. Ég minningu hins mikla Hamars undir heimanna endur fyrir löngu. Hinnar volduguskeppnur dróa hann áfram, orkar fyldi honum allt í kring, en a baki komu fjallatröll sem áttu að beita honum. En við hliði var mótspyrnan enn stælt, því að þar voru til varna rittarar Dól Amrots og hinnir hargerustu úr setjuliðinu þá þeir beðu átekta. Skotum og flaugum rindi allt í kringum þá, umsátusturnum var velt, eða þeir blossuðu upp sem blis. allstaðar fram að við múranna sýrkvorumegin við hliðið hrúaðast upp brak og skrokkar döðra samt komu æ fleiri vaðandi en og óðir að hliðinu Áfram skreið morkin Engin eldur fekk kveikt í umgerð hans og þó ekkert að stóru dýrónun sem drógu hann trilltist og skildi eftir síð trampaða döðraslóð meðal hina óteiljandi orka sem fylgdu vélinni var skrokkun þeirra bara henti hliðar og aðrir komið þeirra stað. Áfram skreið morkinn. Trömbunnar ærðust trylltar og efir hrúur og valkesti hinn að dauðu byrtist ógænslega vera. Riddari, hár og hettubúinn í svörtum kubli. Hætti reyðan fram, tróð hinn að föllu undir hófum, hirti um engin skeiti. Hann nám staðar og hjælt á loft löngu fölu sverði. Og þegar hann gerði það, Örðu allir gripnir geifanlegri skelvingu jæmt varnar menn sem fjendur, og þeir lögðu hendu niður með síðunum og ekki hvað við smetlur af neinum bóastreng, sem snöggvast varð allt hljótt. Aftur þrömuðu og skullu trömpurnar, með ofsafengnum hnykk var morgin knúin áfram af voldugum krumlum, færður upp að hliðinu og slaghamrinum sveiflað. Djúpur, dinkur hvað viðum borgina eins og þröma af himni en hliðið úr sínu voldið á járni og stálstóðum stóð af sér höggið. Þá reyð svarti fyrstun upp í ístöðunum og öskraði hátt með hræðileiri raust á einhverri glemdri tungu, orðum valds og hryllings svo að hjörtu jafnt sem steinar befiðust. Þrísvar öskraði hann. Þrísvar glumti við hinn mikli sleggjubólur og skyndilefi við hinn mikli sleggjubólur og skyndilefi síðasta höggið brustu hlið Gondors. Eins og þau hefðu orðið fyrir einhverjum göldróttum sprengikrafti, ripnuðu þau í sundur, uppgauðs skerandi leiftur og hlið hlerarnir rundu til jarðar í splundruðum brotum. Og innum hliðið reið konungur natskólanna, voldugan og kolsvartan baran við loganna, gnæfandi upp í himinháa ógn örfandingarinnar. Innreið höfðingi natskólanna undir bógarhliðið sem engin óvinnur hafði nokkur tíman áður færið í gegnum og allir flýðu undan augliti hans. Allir nema einn. Þar beið hans einn þögull og kyrr á svæðinu inn af Gandalfur á Húmfaxa. Já á sjálfum Húmfaxa sem einn meðal allra frjálsara fáka jarðarinnar stóð móti hryllingnum. Staðfastur haggaðist hann ekki fremur en stytturnar við þagla strætið Raðdínen. Leiðin er lokuð, sagði Gandalfur og hinn risavaxnir skuggi staðnámdist. Snautuðu burtu í hildípi sem þér er búið, snúðu við. Hrapaðu niður í einski skapið sem bíður þín og húsbondaðins. Burt. Svartir svifta sig hettunni og sjá hann bar konunglega kórónu. En hún satt ekki á neynu sínilegu höfði. Jafnvel rauðir bálblósar borgarina lístu milli hennar og stóra kupplklætra akslana. Frá ósíðum vörum glumdi við dauðan sláttur. Gamla fíbl, sagði hann. Gamla fíbl, nú er minn tími komin. Sérð ekki dauðan álgast. Nú skalt deyja og bölbænir þínar að engu verða. Og þar með hófans verð sitt háttáloft og blossarnir stóðu út af sversblæðinu. Gandalfur haggaðist ekki, og rétt á þeirri stundu gerðist það. Einhver staður í einhverju porti borgarinnar að hann í galaði. Skrækt og skýrt gólan, eins og hann kæmu ekkert við allir galdrar og gjörningar strýsins, hann bauðaðins velkomin morguninn, sem átt að koma með döguninni upp á himinnin, hátti við skuggum döðans og eins og til ansvars heyrðust aðrir hljómar úr fjarlægð. Horna hljómar, lúðrar voru blásnir. Þeir bergmáluðu döfti hlíðum bláhnúks myndulíns. Stórlúðrar úr norðri blésu viltan dans. Róhannar voru loksins komnir.